Kapitola 22. Nárajanova zbraň Po kurovském útěku se pánovci schromáždili, aby se dohodli na svém příštím kroku. Arjuna se zlobil na Dryšta Dumnu a během hovoru s Judištyrou jen doutnal. Drupadův syn se dopustil barbarského činu. Hříchem si poskvrněn i ty krály. Učitel ti věřil, že řekneš pravdu. Ale ty zho podvedl lží, která se zapravdu jen vydávala. Hanbu za tento čin poneseš na věky, jako tu, kterou nese ráma za zabití Valiho. Běda, já jsem také vinen, že jsem pouze nečinně přihlížel, jak je můj učitel podveden a zabit vlastními žáky. V touze po svrchované vládě jsme nečestně zabili vlastního gurua. Myslím, že bude lépe, abych zemřel. Než abych se podílel na takovém hříchu. Arjuna dlouho bědoval, ale nikdo mu neodpovídal. Krishna na něho hleděl se soucitem. Arjunova láska k drónovi byla příslovečná. Zármutkem zkroušený Arjuna padl na kolena a naříkal. Když Býma viděl svého mladšího bratra v poutech smutku, pokáral ho. Je opravdu podivné, že dnes kážeš mravnost jako ryši žijící v lese. Zapomněl jsi, proč jsme vůbec do této války vstoupili? Šatryjská povinnost nás přinutila přijít potrestat Durjódanu a jeho stoupence. Nevzpomínáš si, jak v přítomnosti našeho učitele urazili bezhříšnou draupadý? Zapomněl jsi, jak nás poslali do vyhnanství v lese, zatímco Drona jen přihlížel? Polétaj jsme živili plamen nepřátelství, abychom mohli naše nepřátelé po právu potrestat. Nyní, když tak činíme, běduješ ve jménu cnosti. Jestli drónovo zabití postrádalo cnost, proč si pak přísahal, že vypustíš svoje planoucí zbraně na kurovce vedené právě drónou. Býma rozněvaně zvýšil hlas a Arjuna na něho hleděl bez lesu. Slova jeho staršího bratra ho nikdy neurazila. S obtížemi ovládl svoje city a dál výjimovi, který pokračoval, naslouchal. Milí bratře, svým úpěnlivým bědováním a káráním nám drásáš srdce. V době, kdy je na místě chvála, nešetříš trohými soudy. Naši nepřátelé mají nepochybně štěstí, že zes není upnul ke schovývavosti. Co se mě týče, vidím drónovu smrt jako vhodnou a správnou. Teď bychom neměli ztrácet čas, ale rozdrtit zbývající kurovce, nyní vedené pomstivým a švatámou. Arjuna zatěl zuby a neřekl nic. Drýšťa dumna stál poblíž, ale nevypadal na to, že se chce kát. Arjuna na něho pohlédl zarudlýma očima, a pánčáský princ ho oslovil smírlivým tónem. O býbacu, nemám pocit, že bych se dopustil nějakého hříchu. Drona, přestože bráhmana, porušil pravidla svého stavu a tak si zasloužil trest z rukou všech cnostných králů. S použitím svojí bráhmanské moci zabil tisíce obyčejných vojáků nebeskými zbraněmi. Tím se zachoval nečestně a výsledkem bylo, že sám padl pomocí podvodu. Jinak to dopadnout nemohlo. Za jeho zabití bys mi neměl spílat, protože právě kvůli tomu jsem se zrodil z ohně. K zabití toho bezohledného bojovníka jsem použil všechny prostředky, které jsem mohl. Jinak by nás všechny zničil. Býma souhlasně přizvukoval a drešta pokračoval. Zabitím dróny jsem se zbavil dluhu vůči otci a příbuzným. Kdybych ho ušetřil, spáchal bych hřích. O, Párto, ty jsi zabil svého letitého praotce. Jestli to nebyl hřích, proč osuzuješ můj čin? Dróna byl hříšný darebák, který rád sloužil hříšníkům. Nezasloužím si tvoji hánu, Arjuna, ale odpouštím ti pro lásku, kterou k tobě jako k manželovi draupadý chovám. Zachovej klid. Judištěra jednal správně a já též. Zabili jsme toho, jenž zraňoval vlastní žáky. Teď bojuj a brze ti připadne vítězství. Arjuna při Drištadumnově urážce svého učitele soptil, ale když viděl, že Judištire ani Krishna neprotestují, ovládl se. Pouze po Drištadumnovi divot se blízkl očima a potichu přitom mumlal, hamba, hamba. Sátjaky, který seděl na kočáře vedle Arjuny, nedokázal snést Drištadumnova slova. Náhle vyskočil a vykřikl. To zde není nikdo, kdo toho hříšného, hrubého a prokletého darebáka zprovodí ze světa. Ach ty ničemo, jak se opovažuješ pronést taková slova. Je s podívem, že se tvoje hlava neroztříštila na kusy, když jsi schystal zabít svého učitele. Zasloužíš osouzení všech zbožných lidí. Sedm pokolení před tebou a sedm po tobě, hanbo svého rodu, poklesne do pekla zbaveno slávy. Obvinuješ Arjunu ze zabití bíšmi, ale nebyl to tvůj vlastní hříšný bratr Šikandý, kdo způsobil jeho smrt? Jistě není větší hříšníků, než jsou pančálové. Sát jaký pozvěhl Ký a pokračoval ve výtkách určených dršťarům Pokud opět proneseš taková slova, urazím ti hlavu kýjem. Když na tebe člověk jen o vrahu bráhmany, musí se očistit pohledem do slunce. Jestli máš v sobě alespoň trochu odvahy, postav se mi se zbraní v ruce. Tvoje urážky mého učitele i jeho učitele nemohu dále snášet. Dryšťa dumna se zasmál. O synu Maduova rodu, odpouštím ti tato slova, přestože jsi nejhříšnější z lidí. Nikdo by neměl odpouštět někomu tak hříšnému, jako jsi ty. Protože lidi tvého zrna odpouštění pouze utvrdí v přesvědčení, že postrádám sílu. Zapomněl jsi už, jak jsi ty, který tak miluje spravedlnost, zabil půry šravu i poté, co tě porazil a přestal bojovat? Drž jazyk za zuby, už nic neříkej. Jestli budeš dál takto mluvit, pošlu tě do síla smrti. Dryšťa Dumna potom sád, jaký mu připomněl, všechny nečestné a podlé skutky kurovců. Byl to drona, kdo zařídil, aby a zabili na bojišti nečestným způsobem. Ve válce nevyhnutelně občas dochází k porušení pravidel. Přesto nakonec o vítězství rozhodne spravedlnost. Bojuji proto dál proti kurovcům, o hrdino z Vryšního rodu. Není pochyb o tom, že budou zničeni a zabiti všemi prostředky, které jsou nám dostupné. Sát jaký se otřásl vstekem. Oči se mu podlili krví, se seskočil z kočáru a rozehnal se nad důmnu. Již tebou nebudu plítvat slovy, rozdrtím tě svým kijem. Na v pokyn seskočil býma ze svého kočáru. A postavil se mezi oba rozuřené bojovníky. Chytil jakýho, který ho vlekl ještě několik kroků a vztekleřval. Sádeva také se skočil ze svého kučáru a řekl: O nejpřednější z lidí, nemáme lepších přátel než jste dva. Vaše rody jsou nám stejně drahé jako náš vlastní. I navzájem jste si drazí. Vzpomeňte si na povinnosti přátel k přátelům a odpuste si. Na hádky mezi námi není čas. Dryště Dumna se zasmál. Býmo, pušť syny vnuka. Nechce se mnou střetne jako vítr s horami. Brzy potlačím jeho bojechtivost a potom zničím zbývající kurovce. Nebo to může udělat Arjuna. Nech mě, ať setnu tomu muži svými šípy hlavu. Plete si mě s bůry šravou, s úťatou paží. Pus ho, buď já zabiju jeho, nebo on mě. Sátěky se v Bímovi obětí nadmul a zahřímal. Snažil se vymanit, ale býma ho držel pevně. Na to Krišna oslovil oba protivníky uklidňujícími slovy, jako když měsíc vyzařuje svoje chladivé paprsky. Judištěra je také utěšoval a s kryšnou se jim nakonec podařilo jejich hněv zmírnit. Když oba schladli a opět nastoupili na svoje kočáry, pánovci náhle zaslechli radostný řev kurovců. Překvapeně na sebe pohlédli. Jak tože jsou jejich nepřátelé, tak nadšení. Vždyť po dronově smrti se celá jejich armáda rozutekla. Když ten zvuk zaslechl Arjuna, usmál se a řekl. A švatáma nepochybně schromážděl naše nepřátele. Ten, kdo při svém zrození ržál jako nebeský kůň u Čajšrava, s rukama podobnýma sloním chobotům a stváří tigra, se na nás brzy zuřivě vrhne. Nenechá si líbit mrzké zabití svého otce. Drižte dumnovi teď hrozí obrovské nebezpečí. Připravme se k boji. Pánovci uviděli vzdouvající se oblaka prachu, jak se kurovci opět hnali do útoku. Bojovníci zapomněli na svoje neschody a rychle zaujali svá místa, připraveni čelit útoku. V čele postupujících kurovských oddílů spatřili pláplající a švatámů v zlatý prapor se znakem lvího ocasu. Býma a dvojčata vyslali velkou skupinu bojovníků na kočárech, aby ho obklíčili a napadli ještě předtím, než se dostane k Dršta Dumnovi. V době, kdy se kurovci hnali zpět do bitvy, aby pomstili drónovu smrt, se slunce přiblížilo k západu. Ašvatáma, který Durjodanovi přísahal, že zničí Dršťa domnu i s pančálskou armádou, pomyslel na Nárajanovu zbraň. Když se k pánovcům přiblížil na necelý kilometr, přiložil na luk nebeský šíp a pronesl posvátné mantry k vyvolání této střely. Když drónův syn přivolal zbraň, z oblohy se ozvalo dunivé burácení. Na bojišti se objevily desetitisíce ohnivých šípů a letěly vstříc pándovské armádě jako sluneční paprsky. Z oblohy padaly nesčetné doruda rožavené železné koule jako zářící meteory. Vzduch se zaplnil disky s ostrým jako sekerami, planoucími oštěpy a ozubenými kiji. Pod přívalem střel zmizeli kurovcům jejich nepřátelé z očí. Pándovce zachvátila úzkost. Zdálo se jim, že všude na bojišti se objevují planoucí střely. Dež zbraní se snesl z oblohy na jejich bojovníky, ať stály kdekoli. Pándovskou armádu zahalila změť šípů a šipek. Vojáci padali po tisících rozsekání vytrvalým útokem na kusy. Pádovští hrdinové se pokusili útoku čelit, ale čím více se snažili, tím to bylo horší. S rostoucím odporem, jako by se síla náraja nástry zvětšovala. Judištěna viděl, jak je jeho armáda spalována a vykřikl rozkaz k ústupu. Jeho vyděšený hlas přehlušil i hřmot padajících střel, které zasahovaly brnění a štíty jeho vojáků. Zachraňte se útěkem, neohlížejte se, tuto zbraň nelze odrazit. Jistě to je následek zabití našeho bezříšného učitele. Já a moji bratři vstoupíme do planoucího ohně. O bojovníci, vraťte se do svých domovů. Krishna řekl Jurištyrovi, aby zachoval klid. Věděl, jak zbraničeli. Stál na Arjunově kočáře a zvolal. Všichni kšatriové, okamžitě odhoďte zbraně a sestupte z kočáru a ze slonu. Lehněte si beze zbraní na zem. Nesnažte se proti ní bojovat, neboť to jen zvýší její sílu. Jestli jen pomyslíte na to, že se jí postavíte, zabije vás to. Když bojovníci zaslechli Krišnova slova, odhodili svoje zbraně a vrhli se na zem. Střely stvořené nárajenovou zbraní jim pak proletěly neškodně nad hlavami. Bíma viděl vojáky odhazovat zbraně a vykřikl. Nikdo ať neodkládá zbraně! Nebojte se této zbraně, kterou vypustil švatáma. Osobně zastavím její sílu vlastními rychlými šípy. Zasáhnu drónova syna nesčetnými šípy a pošlu ho na cestu, na kterou se již odebral jeho otec. O Arjuna, jak můžeš odložit Gádivu a ztratit svoji pověst i slávu? Stůj a bojuj! Přijmu tíži této zbraně na svoji širokou hruď. Dnes budete všichni svědky mojí odvahy. Arjuna odpověděl. Bímo, můj slib zní, že nepoužijí Gándivu proti bráhmanům, kravám a kterékoliv zbraní svatého pána Nárájana. I ty bys měl ulehnout, ohrdino. Tuto vše pohlcující nelze silou paží zastavit. Býma nebral Arjuna na vědomí a hnal se proti kurovcům. Nedbal na hustý příval střel ve vzduchu, stál na svém kočáře a střílel na ašvatámu hrozivé ocelové šípy. Drónův syn se usmál a odolával Bímovu útoku, přičemž srážel všechny jeho šípy, když k němu přilétali. Jelikož všichni pádovští vojáci leželi na zemi, náraja nástra zaměřila svoji plnou sílu na Bímu. Byl zcela zahalen planoucími střelami a vypadal jako obětní oheň, který náhle vyšlehl na bojišti. Zářil pod útokem náraje nástry, takže na něho nikdo nedokázal ani pohlédnout. Arjuna viděl, že bratr je v úzkých a vyvolal proto zbraň Varuny. Tato vodní zbraň mu přikryla a ochránila ho před neustále rostoucí silou Nárajanovi zbraně. Arjuna si však byl vědom, že nebude dlouho trvat a jeho vznětlivý bratr podléhne. Náhle krišna seskočil z kočáru a rozběhl se k býmovi. Arjunu požádal, ať ho doprovodí. Oba hrdinové se nebojásně ponořili do ohnivé masy obklopující býmu. Chytili ho a stáhli z kočáru. Býma zuřivě řval, když mu Arjuna zbraní z ruky. Krišna však naléhavým hlasem řekl. O, synu Pádua, co si myslíš, že děláš? Kdyby bylo možné této zbraně odolat, tak bychom všichni bojovali. Zůstaň v klidu a nechovej se tak pošetile. Býma neochotně souhlasil s Krišnovými pokyny, a ležel v klidu se zbraněmi položenými vedle sebe. Náraja nástra ustoupila. Její četné střely vylétly na oblohu a brzy v ní zmizely. Když se bojiště vytratili všechny, pándovci vstali a chopili se zbraní. Nastoupili na kočáry, vsedli na koně a vyrazili bojový pokřik. Je zachránila před vážným nebezpečím. Duriodanu rozlobilo, že jeho nepřátelé unikli. Přijel k Ašvatámovi a řekl. Rychle tu zbraň vyšli ještě jednou, neboť pádovci se schromáždili a zaútočí teď plnou silou. Ašvatáma zavrtěl hlavou. Nárénovu zbraň může člověk použít jen jednou. Kdyby byla vyvolána znovu, zabije osobu, která ji používá. Krišna zná tajemství, jak ji odrazit, a tak byl její účinek zmařen. Durjoda naklel. Tak použij kterékoliv jiné zbraně. Tvoje síla se vyrovná síle samotného Mahadevi. Bez váhání zabij tyto vrahy svého učitele o synu dróny. Ašvatáma se vřítil do bitvy, vyhledal Dryšta Dumnu a napadl ho tisíci ozubenými šípy. V zápalu hněvu se na svého protivníka vrhl s děsivou silou. Zabil mu vozataje a čtyři koně a rozbil mu kočár. Dryšta Dumna se stoupil na zem a odrazil Ašvatámu v útok mečem a štítem. Sát jaký byl na dosah, a viděl, že se dryšťadumno ocitl tísni. Spomněl si na povinnost k šatří a přispěchal svému druhovi na pomoc. Zahalil a švatámu sítí šípů, které zabili jeho koně a vozataje. Drónův syn skočil z kočáru, stále sužován jak jeho šípy. Přijel mu na pomoc krypa a vzal ho na svůj kočár. Klypa Karnou pak napadli Sátěkyho a Drišta Zároveň se do boje vrhlo mnoho dalších pánovských i kurovských hrdinů. Ašvatáma nastoupil na nový kočár a opět vyjel proti Drišta Dumnovi. Sátěky mu znovu zastoupil cestu a Ašvatáma na Vrišňovského bojovníka vzkřikl. O, syny vnuku! Znám tvoji náklonnost k tomuto vrahovi vlastního učitele, ale dnes se ti nepodaří ho zachránit. Přísahám při vlastním životě, že zabijí všechny pančály s tímto hříšným darebákem v čele. Pokud se ho pokusíš zachránit, padneš také za oběť mým šípům, stejně jako všichni pánovci a celá jejich armáda. Nikdo mě nezastaví. A Švatáma pak probodl jeho salvou ozubených šípů. Když sátěky zavrávoral, a Švatáma vzal dlouhý, jasně zářící šíp a v okamžiku ho vší silou vystřelil. Šíp probodl jeho brnění a zaril se mu hluboko do ramene. Otřesený vryšnovský bojovník podřepl na plošině svého kočáru a jeho vozata jeho odvezl z bitvy, aby se vzpamatoval. Ašvatáma obrátil svou pozornost na Drištadumnu Dumnu a na pánžalského prince divoce zautočil. Vší silou vypustil svoje mantrami posílené šípy a probodal mu celé tělo. Drištadumna Dumna podléhl čiré divokosti Ašvatámova útoku a musel se opřít o žerť praporu. I hned mu přispěchalo na pomoc mnoho pádovských hrdinů pod vedením Býmy a Ardžuny. Obklopili Ašvatámu a stříleli na něho šípy ze všech stran. Ašvatáma je úžasně rychle a obratně odrážel. Zasáhl všechny útočníky vlastními šípy a vydal svůj strašlivý bojový pokřik. Ašvatáma bojoval jako šílený. Nedbaje na vlastní život. Poháněn myšlenkou na otcovu smrt, zatlačil útočníky zpět. Nikdo ho ještě nikdy předtím neviděl bojovat tak divoce. Držel v šachu přední pánovské bojovníky a zároveň nebeskými zbraněmi zabil velký počet pančálských vojáků. Králové a princové z různých zemí výjížděli proti dronovu synovi ale všichni záhy přišli o život. Pančálové se po Ašvatámovi hrozivém masakru otočili a prchli. On je však zabíjel i poté, co odhodili zbraně a strachy utíkaly. Arjuna vykřikl. O, synu dróny, přestaň se zabíjením obyčejných vojáků. Jsem zde, připraven pokořit tvoji píchu. Ukaž veškerou svoji odvahu, možnost a poznání a také svoji náklonnost k dritráštrovým synům a nenávist k nám. Dryšťa domna a já tě rozdrtíme. Již zabil tvého otce a nyní je připraven zabít i tebe. A švatámu Arjunova ostrá slova mučila. Jejich staré přátelství, dní strávených společně v drónově škole, bylo očividně zapomenuto. Nyní bojovali na život a na smrt. Ašvatáma upřel zrak na pándovce a pomyslel na zbraň Agnéja. Přiložil kluku zlatý šíp, v hlubokém soustředění pronesl mantry a potom ho s výkřikem vypustil. Z oblohy se okamžitě snesl příval šípů, bojiště pokrylo husté šero a padaly ohnivé meteory. Ze všech světových stran vál prudký vítr a byčoval bojovníky kameny. Ze zaznívali zaznívaly děsivé skřeky rákšasů a pišáčů a ze všech stran vidí šakalu. Pádovští vojáci, sužovaní nebeskou zbraní, křičeli strachem a bolestí. Zasahovaly je planoucí šípy, dopadající ze všech stran. A znalost tajných mystických věd obdařila zbraň Agnéja hrozivou silou. Muži, koně i sloni umírali se žehnutí na popel, jako kdyby je zachvátil požár, který spaluje světy při zániku vesmíru. Agni si však vzpomněl na událost u Kándava Prasty a nechal svoji ohnivou zbraň koně proletět nad Arjunou i Kryšnou. Arjuna, který viděl neodolatelnou moc boha ohně, povolanou k záhubě pánovců, uklidnil mysl a pomyslel na Brahmástru. Touto nejmocnější ze všech zbraní okamžitě rozstýlil neproniknutelnou temnotu. Když Brahmova zbraň zneutralizovala zbraň Agniho, obloha se vyjasnila a začal vát chladivý větřík. Na bojišti zůstali ležet, Desetitisíce bojovníků stěli spálenými k nepoznání. Ašvatáma žasl, že se jeho zbraň minula účinkem a Arjuna zůstal nezraněn. Jak přežil útok Agnej, která zabila desetitisíce ostatních bojovníků? Arjuna s Krišnou jí stáli přímo v cestě, ale ani jednomu se nic nestalo a Švatáma podlehl beznaději. Nejprve Náraja Nástra a teď i Agniho zbraň. Obě Arjuna s Krišnou zneškodnili. Jak mohl s takovými nepřáteli bojovat? Jsou neporazitelní. V zoufalství odhodil Luk, seskočil z kočáru a utíká z bojiště. Vykřikl, vše je iluze. Uprchl z boje, a vběhl do porostu stromů. Přemohl ho smutek kvůli otci. Cítil, že ho nikdy nebude schopen pomstít. Ani jeho nejmocnější zbraně proti pánovcům neučinkovaly. Proč proti ním bojovat? Když Ašvatáma běžel pryč, potkal Vyásadevu, který se blížil k bojišti. Drónu v syn se zastavil a Rishimu se poklonil. Pak se ho zeptal, proč jeho zbraně proti Arjunovi neúčinkovaly. Vyasadeva vysvětlil, že Krišna je nejvyšší pán. Je to Nárajan neboli Višnu. Nesmrtelný Nárajan je ve skutečnosti jen část Krišny. Neexistuje žádná živá bytost, schopná přemoci Krišnu, nebo toho, koho chrání. Dokonce i Šiva se považuje za služebníka Krišny. I jeho Krišna kdysi v boji přemohl. Po vyslechnutí Vyasadevových slov se Ašvatáma nad Krišnou důkladně zamyslel. Jsou-li pravdivá, pak není žádným překvapením, že jeho zbraně byly odraženy. Dokud má Arjuna na svém kočáře Krišnu, nemá smysl s ním dále bojovat. Odvahy zbavený a zarmoucený Ašvatáma si uvědomil, že vše z konečného hlediska řídí všemocný osud. Tváří v tvář osudu člověk nemůže dělat nic, jen plnit svoji povinnost a výsledky ponechat na osudu. Podle Vyasadejevových slov to vypadá, jako kdyby měli kurovci podlehnout. Kdo však může dopředu znát, co osud nakonec rozhodne? Až Švatáma se mudrci opět poklonil a obrátil se zpět k bojišti. Jeho povinností je stále bojovat na duriodenově straně a především vzdát poctu svému zabitému otci. Nepřátelé musí být potrestání. Teď nesmí opustit bojiště. Když se až vatáma vrátil, slunce již zapadlo. Obě armády se stahovaly unavené bojem trvajícím téměř dva dny a noc. Kurovci, zoufalí z drónovy smrti se do tábora vraceli zarmoucení, zatímco návrat pádovců provázal zvuk trubek, bubnů a lastur. Když pádovci dorazili do svého ležení. Viděli, že přišel Vyásadeva. Arjuna se sestoupil z kočáru a šel k mudrci. Poklonil se mu, dotkl se jeho nohou a řekl. O všemocný, dnes jsem viděl něco, co ve mně vyvolalo velký úžas. Když jsem na svoje nepřátele vystřelil šípy, spatřil jsem před sebou osobu mužského pohlaví, zářící jako oheň. Držel planoucí trojzubec a ať se obrátil na jakoukoliv stranu, byli tam moji nepřátelé spálení a zničení. Přestože svůj trojzubec ani žádnou jinou zbraň nevypustil z ruky, moje nepřátelé jako by provodila ze světa samotná jeho energie. Kdo je ta osoba o vznešený mudrci? Vyásadeva položil ruku na Arjunovu hlavu který před ním stále klečel a odpověděl. O synu Kuntý, viděl jsi Šankaru, velkého ničitele světů. Z lásky a úcty ke Krišnovi kráčí před svým kočárem a svoji neodolatelnou energii pálí tvé nepřátele. Ani loka Pálové, mocní ochránci vesmíru, se mu nedokázali postavit. Pokračuj s důvěrou v boji o Dananžajo. Toho, kdo má po svém boku Janardanu, žádná porážka nečeká. V Jásadjeva pándovce ujistil, že válka již brzy skončí a odešel. Unavení bojovníci se vydali přímo do svých stanů, aby si dopřáli nočního odpočinku.